A xa música deste de grande autor, pianista e profesor de música, damos llave vida. Moi boas tardes, Alberto Vilas, non? Moi boas tardes, sí. Profesor de música no Conservatorio en Pontevedra, non? Exacto. exacto. Moitísimas grazas ahí, por atendernos, claro. eh, moitas felicitacións porque teño entendido que, non sei sí, se sí, foi esto ou o seguinte que vamos a escoitar, foi premiada no, no, no, no Martín Codas, non? Pues sí, eso que o que estaba sona, sonando era era dio mundo de de Maialma que foi foi premio Martín Colas, bueno, segundo premio Martín Colas que recibimos, porque anterior fora este foi en 2021 e anterior fora no 2017 con outra obra ben diferente que se eh, chamaba Universo len Bueno, pois, uh -huh. pois eh, eso, felicitacións pero tamén as felicitacións veñen despois do, do que nos vas a contar agora porque hai <risa> <hay> un <risas> as felicitacións volven a facer a, volvemos a, a facelas polo feito de que vas a contarnos unha cousa interesantísima que nos chegou grazas a, ao amigo Tatán que nos fixo comunicación respecto a un traballo que xa, tes, xa eh, bueno, a piques de publicar ou a piques de presentar na, na, na, no prelo que, que ten moito que ver con 11 pezas John Adanza exactamente sí sí está nada quedan 15 días para la presentación será el día 9 de de diciembrembro mm. eh, y bueno aquí en rondela eh, por, por diversas razones ¿no? primero porque bueno eh, a mivila natalavila donde resido ahora en este momento sí y porque bueno tres de las piezas están eh, completamente relacionadas con redondela en realidad propia danza que, que aparece en no, un no disco Uh -huh. Uh -huh. Re recibimos uh, noticia de que Eso, unha delas é especial E ademais única Me parece que por primeira vez no, na historia Vais a interpretar unha peza Que ten esa danza Que, que ten moitísimo que ver bueno, bueno, Que ten unha trayectoria antiquísima A danza das espadas, non? Ah, sí Exactamente, sí sí, sí, sí, exactamente. Sí. sí, sí A danza das espadas é a única A única das pezas que non ten letra Que non é unha canción, digamos sí, do, sí. do álbum E mm. esta danza É eh, bueno, eh, unha danza que se interpreta mm. Nas na festas, digamos, patronais ¿no? Nas festas mm. da coca que, que temos nos aquí, que se chan as festas da coca A coca é un dragón É mm. eh, unha lenda sobre un dragón Que dormía baixo a illa de San Simón mm. E caía sí. a certas noites Raptaba mozas novas y tanto mm. <risas> menos, Os, os marilleiros pues, uníronse las espadas y bueno, dieron muerte, ¿no? Mm -hmm. Por eso de ahí a las espadas que eso simboliza más dinero, ¿no? Y una danza hermosísima sí. que que una danza así fantástica ah. y muy ancestral, ¿no? Antiquísima, que claro. se interpre... interpreta -se con gaita y tamboril, ¿no? mm -hmm. Entonces esta danza eh Claro, nunca na historia, bueno, no no so desta peça, penso que hai outras peças do disco, eh algunhas xeino positivamente, outras eh, sospeito de a primeira vez que van a ter unha, digamos, unha versión para piano só, non? Eh, uh -huh -huh. que nunca se fixeran unha versión para piano só de de algunhas destas de peças, de outras, é posible que sí, pero de da inmensa maioría penso que non. Sí. Y y bueno, eh ola da dance moi especial, claro, porque ninguén esperaba ser dunha dunha peza tan coñecida por aquí por estes lares e uh -huh. interpretada sabes donde hai séculos con con estes instrumentos gaita de e tamboril sabes pues, ter unha versión a piano non que máis uh -huh. que versións eh, o que fixen con estas pezas son son en realidade son fantasías non son respeitando muitísimos temas eh, dos que parto pero eh, eu fago fago como composicións novas a partir de uh -huh. las, ¿no? y eh, eh, armónicamente formalmente estructuras a esas cores mm -hmm. todo incluso engado partes como eh, preludios, como eh, introduccións interludios, codas finais, cosas así, no. Me permito ser libre para para, bueno, para hacer un harto nuestro. Pois, es felicitación, seguro que que terás mucho éxito. Eh, eh, avanzamos che que nós no somos talismán para as persoas que eh, te entrevistamos, por eh, lo sí. tanto, que saibas que, que por aí estás preparado xa para ir. Escoito, ou escúchate. ¿Cómo se vai a titular entonces ese CD? Que por cierto, eh é un atrevimiento porque últimamente dicen que ustedes ya no xa non teñen tanta demanda ni tal, pero ¿cómo se va a titular? Exacto, eh si sí, eh, chamar titular precisamente así, 11 cancións e unha danza, 11 cancións e unha danza. Non, claro, non quería poñerlle un título así moi que fora moi tópico de eh, cousas galegas ou algo mm -hmm. então, bueno, eh, o feito de que eran 11 cancións e unha danza pareceume <risas> perfecto, non describe perfectamente o que hai, fala dun material galego. Eh, o título está en galego bueno, na, na portada tamén aparece en inglés porque curiosamente bueno, um, é unha da vida ¿no? e, de, e da industria de estas cousas é un, un disco um, totalmente galego pero vai se publicar en Portugal Ajá. E, e de, uh -huh. a inmensa fortuna de, de contactar con fabulosa uh -huh. que a, a MG Music y que bueno que tuvieron un grandísimo peso en Portugal, son gente maravillosa, además, el de entre otros fueron fueron man desde Mar de Madre Deus, de Vila Nova de Y y llevaron muitísimo casi 3% de la música de Portugal, ¿no? Ahora bien. ahora bueno, reducieron bastante a causa, tenían cinco artistas, entre ellos colyeron a Mim, son muy cariñosos conmigo. Muy somos, bien, somos, muy somos, bien temos unha relación moi de xa de amizade mm. e, e estou encantado non? pero claro, mm -hmm. é curioso que un disco tan galego pois, é, se xa no, no país irmán non, donde, onde se vaya a publicar e estou encantado que se xa así tamén non? Pois, pois e... é... ademais aí están ao pé A ver, si cruzando, cruzando charco, esa, esa... que é río, ¿no? No fai falta nin cruzar río. O río, o río Miño. <ríe> bueno, o Miño si. Sí. Sí, bueno. eh, o Miño si. Sí. Alberto, que te parabizamos te que verdade, bueno, de verdade que uh -huh. é un traballo extraordinario, además como pianista, como profesor de música, seguro que eso vais a... Por certo, as pezas, algunhas delas completamente, me parece que a primeira era a eh como xe Arianxeira, é iso. Arianxeira, si, sí, si. Sí, sí, sí, sí. O sea, o feito de, de esco... a escolla destas de pezas pois eh... digamos que foi dun du xeito un pouco natural, foi porque uh -huh. o proceso, porque son pezas que empezaron, empecé a xogar un poquiño con con delas, de adelos, de curiosamente unha unha peza de aquí de arredondela uh -huh. que logo, bueno, que logo resulta que non é de arredondela, pero uh -huh. que, que bueno, se lle puxo unha letra, a unha música. Uh -huh e un le va escoitando toda a vida de nestas músicas, non? Claro. Mm -hmm. entón son parte, do, do, como sempre digo, do, do, do noso ADN musical, non? Está ben. Eh, entón... Okay, a mí me permito eso foi xogar con estes temas con a liberdade increíble, pero son todo temas, claro, dos máis populares, o sea, había vai, sí, sí, sí. vai a ser Carolina, vai eh, van a espadas mesmo, uh -huh. eh, como e, eh, e fai variacións Rosa, tamén. Sí, sí, sí, sí, sí. Carai, hay, hay vai, ser, vai ser extraordinario, sí. sí, bueno, sí pero depois a mellor tamén, cando cando quando teña, eh, mandarei vos para que o podede disfrutar vos tamén. Ambríos, no sés ointes, claro que sí, encantadísimo, eh, claro, claro. Claro. Por, ce, por certo, por cierto, chaque, si si che parece, nós temos unha revista que que se chama Lua Nova, que emitimos, uh -huh. eh, eh non sé, editámoslo cada ano. Vaiche mandar un por por WhatsApp mándoche un, un exemplar para que vixes Ajá. podías eh, facer un pequeno eh, escrito, sí, de 10 ou 12 líneas, unha cousa así falando do, do disco e nos publícamolo na, na revista. Impendendo, pois pues, eu encantado porque te. mandar precisamente para que vixes. Trabajo, yo pues, se penso que un traballo eh, sinceramente penso que un, un traballo aparte de moi fermoso, muy muy sorprendente uh -huh. porque porque claro eh, digamos que o público recoñece uh -huh. das melodías ás veces lle costa incluso un poquiño, ¿no? Porque uh -huh. están Están como vestidas o, digamos, disfrazadas, a veces, con, uh -huh. con, unas, con unas cores, unas armonías, unas que, que dice caray, pero esto lo coñezo, pero, <risas> pero al mismo tiempo uh -huh. sabes, me está sorprendiendo constantemente. ¿no? Esto pasó pasó la semana pasada, en que, que toqué en la Coruña, sí. eh, en un ciclo de butaca de jazz, y al caray. final de todo, pues, el público fue fantástico, la organización uh -huh. todo fue... Tambor, claro, porque no Ademais, és especialista en jazz tamén, non? O sea, También, que sí. tamén tens bueno, no, participacións jazzísticas moi no, importantes, non? Non me considero, no, sí, sí, non? No me considero músico de jazz eu, Bueno, eu, pero, eh, pero chamante Gústame, o sea, eu fago, digamos que fixen un meu achegamento de jazz uh -huh. eh, Como a outras músicas, porque eu estive tamén tinte tantos anos nun, nun grupo de tango que foi Tangata Ah, sí eh, oh. Sí, sí, sí coñe, desfalounos moito, falounos moito que claro, claro, que por certo sí, sí, faleceu un, un dos componentes e, e non quiseste descontinuar. Non continuar, non sí, porque, sí, sí. porque non tiña sentido. Claro. claro. Sí, sí, sí, sí. non era substituir un músico por outro, son 32 anos e estiven con él eh muito máis que un músico, co que tocas, és máis que, que un amigo, é familia eh? sí, sí, mestre, era, era todo, bueno, hecho, era tatán, todo, unha amistade, unha amizade. Sí, claro, Tatañ estuvo era presentando o, o último disco que fixemos, eh, que foi, penso que dous anos antes de que morre D'Artiga, a Susana Enista, pois está tan fixera de, de presentador nese, uh -huh. na, na presentación desse disco, no? Y e pues, foi, claro, foi un, foi un, un para mí foi un influencia tan tremenda, ¿no? del claro. tango, ¿no? Y no solo doyaceo, vengo la clásica, vengo do tango, uh -huh. me tiene no yas a investigar ahí todo lo que pueden eh te enredado en folk, en rock, uh -huh. muchas uh -huh. cosas. No me gusta, o sea, vivimos en una época tan rica, tan rica musical. Exacto, o sea, la música no ten no digamos un sitio especial, a música es música y cualquier cualquier tipo sí, de de como de, de... Como Eh, decían, no sé si lo el linto que decía, solo hay dos tipos de música, a boe mala, ¿no? <risa> eh, exactamente, pues, a boe pues claro. Tanto da que sea folk como que sea pues clásico. Sí, claro sí. Poden gustar más, pueden gustar menos. Claro, claro, y son fuentes las que vas bebendo, vas bebendo, vas bebendo, eh. y hubo que fichen, al final, de con todas esas influencias múltiples de miles de de músicas escoitadas de, uh -huh. de todos o que fixen o que intento facer eu ter a miña lingua propia miña claro. uh -huh. música pois con todo esa bagaxe que pois, flua através de min e que mi, o, o meu estilo a miña lingua e penso uh -huh. que que o estou conseguindo okay. pois... eh, a, a xente parece que recoñece o que, o que eu fago e a, a miña forma de decir, digamos uh -huh. Pois pues alegramonos moitísimo eh, e de, de verdade que te desechamos moitísima sorte, uh -huh. moitos éxitos uh -huh. seguro que te des... a tenés no, non queremos incomodarte, sabíamos que estabas ocupado esta tarde, pero déchenos permiso para incomodarte no, no, no, estes este este, este minutos e eh, de verdade que te uh -huh. agradecemos moitísimo e eh, nosos aintes tamén vamos a continuar escoitando música túa ese piano que, que faz migrar vale. cada vez que os coitamos e resulta que que bueno pues eh, continuaremos eh, cando, eh, diste que faltan pocos días, casi 2 semanas, quince, ¿no? 15 días, 2 semanas. Duas semanas. Sábado, sábado 9. Pues, pues, faltan exactamente 2 semanas y pues y, cuando y, canto canto tenga material, pues, pues, pues, e vos tamén moi ah, ben non estes ocupado que o mellor a partir de aí seguro que terás que facer concertos, presentacións e sí, sí, pois, sí, o demais pois o mellor esperemos que sí, <risa> sí. non no, <risa> xa sabemos que sí, ya digo que porque xa dixen antes que somos talismán pero aparte de iso que nun momento que pues, damos ou un sábado de 6 a 8 ou un xoves de 4 a 6 pois pues, intentaremos conectar contigo para que <risa> lle digas os oentes pois pues, iso, pues a esa impresión que, que recibes ah, dos, uh -huh. dos escoitantes que tes aí nas, nas presentacións que fagas uh -huh. Pois pues estaría encantado encantado sempre de falar con vos eh, porque... No, porque son des muy, muy amables e ahí pasan un rato... Por lo menos que, que os galegos do Mediterráneo se enteren de que o oh, eh. profesor Berto Vilas pues sí. fai unha presentación extraordinaria e ao mesmo tempo... Pois pues, que poden disfrutar con ela, claro que sí. E eh, tanto que Exacto, sí, claro. Sí. Bueno... Exacto. Que graciñas porque somos primicia aquí en Cataluña entrevistándote totalmente e ademais <risas> penso que no, incluso sobre esa, a primeira emisora de radio que me entrevista sobre este traballo xa o sea, teñe alguna entrevista eh, de, de prensa escrita hmm. e, e, e vai a ver un programa xa con, con algo de música estes días pero non, pero non una entrevista na radio xa o sea, que a, a os primeres pues, pues, para pues, non é unha honra e unha honra de verdade que, de verdad, que sí Maravilla. Muchísimas gracias otra vez, eh, Berta, que, que hasta vamos. otro momento que eh... Eh, intentaremos despo... no sé, incomodarte sí, o no sé na, no, na, eh, nada, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Me parece que... Eh, que... Mira...